Die radio's gee berichte en die stesus ontvang en is netraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen FM Stereo en Netradio SA. En hier volgt die hoofdtrekke. Kaapstadse brand en reddingsdienste sê meer as 100 mense is ontwortel na ‘n brand gister in die informele nederzetting De Noon na by Tybelview in Kaapstad. Die oorzaak van die brand is nog onbekend. ‘n vrou het ernstige brandwonde opgedoen en is in die hospitaal opgeneem. Een brandbestrijder het ook geringe beserings opgedoen. ‘n woordvoerder van die brand- en redingsdienste, Edward Bosch, sê verskye woonplekke is in die brand verwoes. Die herinstelling van talle belangrike toesig by die inkomstdienst is van die aanbevelings in die finale verslag van die Nugent Commissie. Uitrechter Robert Nugent het aanbeveel dat die eenhede wat dier die voormalige kommissaris van die inkomstendienst Tomojani ontpunt is, heringestel word. Nugent het ook aanbeveel dat meer hulpbronne beskikbaar gestel word om die onwettige handel in sigarette te monitor en dat die grootsake eenheid wat die belastingadministratie vir die hooprofiel kliënte en maatskapie hanteer het, heringestel word. President Cyril Ramaphosa het Mujani na aanbevelings in die Newton-Kommissie sy tussentijdse verslag in november 2018 afgedank. Die rechter het die aanbevelings van sy finale verslag aan die stande komitee oor finansies in die parlement voorgeleg. Die West-Kaapse politiekommissaris, Kombinkosi Jula sê die strijd tegen bende geweld sal verskerp word in Bontehevel en ander gebiede op die Kaapse vlakte. Minstens 15 mense is in die afgelupe 2 maande in Bontehevel doodgeskiet. En wanneer die sigtbare polisiering in die gebied is nie genoeg nie. Tjula het reeds besluit om die teenbende eenheidse werkzaamhede uit te brei. Hulle gaan die eenheid vir een minimum van 3 maande in die gebied ontplooi, waarna die situasie geëvalueer sal word om enige neemtes uit te wei. Die Gautengse Departement van Onderwijs het sy skok uitgespreek oor die nies dat een graad 12 leerder gewoond is nadat hy in die kruis van 'n rooftocht beland het by die Douwe Glen Hoorschool in Edenville aan die oosrand. Een woordvoelder van die departement, Steve Mabona, sê gewakende oortreders is langs die netbalbaan op die schoolterrein opgemerk waarna hulle se meer op mense begin skiet het. Mabona sê die leerder sterk in die hospitaal aan. Netbal Suid-Afrika is geruk dier die nie dat Suid-Afrikaanse brouwerije nie sy borgskap van die premierliga vir die jaar gaan hernie nie. Dit is een groot terugslag vir netbal in die land. Die premierliga was die perfecte oorgang van klip of universiteitsvlak tot nationale vlak en moet die krediet kry vir die reuze vooruitgang wat die nationale span die afgelupe paar jaar gemaakt het. Net wel Zuid-Afrika en sy handelsagentje is in gesprek met een paar belangstellende partijen en werk onverkoost om te verzeker dat die premierliga die net van jaar plaas nie, maar beter is as tevore. President Cyril Ramaphosa sal na verwachting van dag maatregels aankondig om die krisis by Eskom te verlig. Die minister van openbare ondernemings, Pravin Gordan, het gister gesê Eskom is technisch bankrot en sal teen april in duie stoort indien daar nie 'n dringende ingryping is nie. Gebrekkige instandhouding, wanbestuur en korrupsie het die kragverskaffer oor die afgelope jare lam gelê. Fase 3 en 4 weer krag word zondag Sondag ingestel, wat groot druk plaas op die regering se oogmerk om die ekonomie te laat groei. Eskom se skuld beloop sowat 419 miljard rand en hy is nie in staat om sy skuld te finansier nie. Ramaphosa het in sy staatrede aangekondig dat Eskom ontbondel sal word in 3 1 maar die plan krij skerp teenkanting van vakbonde. Die Eskom krisis het debat oor die staatsrede oorheers. Die leier van die ACDP, Kenneth Michaud, sê Ramaphosa neem nie politieke aansprekelijkheid nie. Hy sê die huidige krisis is negatief vir beleggings. Die vakbond federatie Kosato in Gauteng is vol vertrouwe dat gisterse landwaaestaking die gewenste resultate sal oplever. Die landse grootste vakbond federatie het landwaaid optochte gehou tegen werksverliese en die herstructurering van Eskom. Die voorzitter van Kosato in Gauteng, Aymas Moniela, sê hulle gaan nie afgeperst word oor Eskomse skuldlas nie. Maniele sê die regering moet met die plan voor een dag kom, so dat Eskom kan aanhoud funksioneer. Oudrechter Robert Nugent het sy aanbeveling oor die aanstelling van een inspecteur-generaal herhaal om die onafhankelijkheid van die inkomstendienst in die toekomst te verzeker. Nugent het voor die staande komitee oor finansies in die parlement verskyn om die redus vir sy aanbevelings te verduidelik. Hy is deur president Ramaphosa aangestel om die belastingadministratie en bestuur by die SAID tydens oud-commissaris Tom Mojani te onderzoek. Ramaphosa het Mojani in november verlede jaar afgedank na aanbeveling in Nugent sy tussentijdse verslag. Die politie in die Ooskaap soek steeds na twee aanvallers wat dinsdag aan te echtbaar op hulle plaas by patentie, aangeval en beroof het. Die politie woordvoerder Gerda Swart sê die echtpaar is oorvaal toe hulle by die huis gekom het. Die man is oor die kop geslaan, die aanvallers het weggekom met cellfone en een onbekende bedrag gehaald. Die oorzaak van die brand wat gister by een school in Zonnebloem by die strukses in Kaapstad uitgebrek het, is nog nie bekend nie. Volgens die woordvoerder van Kaapstadse brand en reddingsdienste, Edward Bosch, is niemand beseer toe een deel van die Ramania School voor Maisies aan die brand geraak het nie. Al die leerlinge is na veiligheid geneem. Verlede week het die brand ook by een school in die buurt uitgebreek. Verskye klaskamers is beskadig by die huile klaslaarschool, maar geen beserings is aangemeld nie. Die Zondie Kommissie van Ondersoek na Staatskaping hervat vanochend sy werksamhede in Johannesburg, wanneer die voormalige ANC parlementslid Dennis Bloom sal getuig. Na verwachting sal hy meer lichtwerp op van die kwesties waardoor nog een voormalige parlementslid Feiki Mentor getuig het. Mentor het onder meer aan die kommissie gesê dat sy aan Bloem gesê het dat die koeptas haar ontbied het en ‘n ministerspos aangebied het. Bloem het vroeger in een beëdigde verklaring gesê Mentor het om in augustus 2010 oor die voorval ingelig. Die hoofd van die politie sy onafhankelike onderzoekdirektoraat Robert McBride sal ook vir die commissie verskyn. Eskom sê, daar is die effense verbetering in sy opwekkingsvermoe en die herstel van water en diesel vlakke, maar die stelsel bly steeds kweesbaar. Die krachtverskaffer het aangekondig dat fase 2 beurtkracht vanaf 8 uur van ochend tot 10 uur vanavond sal geld. Eskom waarske echter in die verklaring dat die situasie kan verander indien van die opwekkingseenhede onklaar raak. Dit is die vijfde achter een volgende dag waarop beurtkracht ingestel word. Die minister van openbare ondernemings, Praveen Gordan, het gister aan die parlementaire komitee oor openbare ondernemings gesê, Eskomse raad, sowel as die regering, sal toesien dat die vlaag van beurtkracht so kort as moendlik is. Hy het ook gesê Eskom is technisch bankroot en sal 10 april in duien stort as daar nie dringende ingrijping is nie. Na verwachting sal president Cyril Ramaphosa vandag maatreels aankondig om die Eskom krisis te verlig. Metro Rail het gebeurlikheidsplanne ingestel om die inpak van beurkracht op hulle bedreivighede te verminder. Metro Rail woordvoerder in die Westkap, Rihanna Scott, sê treindienste is afhankelijk van kracht wat door Eskom verska word. Scott sê kracht toevoer na treindienste sal slechts in ‘n noodgeval afgeskakel word. Een woordvoerder van korporatieve dienste by die municipaliteit, Samantha Graham, sê die municipaliteit het gebeurlikheidsplanne in werking gestel. Graham sê volgens haar inlichting word nou van boorget water gebruik gemaakt om die gemeenskap te bedien. Die gehalte van die water sal ook beter wees as gewoonlik, maar die hoeveelheid water sal geraak word. Graaf Rijnet in die Ooskap het reeds die afgeloope 2 weke een water tekort en inwoners vrees dat die krisis kan vererger. Inwoners gee die plaaslike municipaliteit die skuld, omdat hulle nie die probleem ernstig opneem nie. Die stichter van die waterkrisisinitiatief, Corine Conradi, sê hulle het nog geen kennisgevings van die overheid oor water tekorte gekry nie. Conradi sê daar is inwoners in die dorp, wat beweer hulle het siek geword van water uit die opgaartings en dat die water ondrinkbaar is. Die islamitise staatgroep het aanspreeklikheid aanvaar vir een aanval dinsdag op die konvooi van die gouverneur van die staat Borno in Nigeria. Volgens die IS-Sinnisagentskap is 42 mense in die aanval dood. Die Nigeria's regering sê tussen 3 en 10 mense is dood. Volgens berichte is van die slagoffers onthoof. Een senior bevelvoerder in Iranse revolutionaire wacht Sê die landse reaksie op 'n selfmoord gisteraand, waarin 27 soldate dood is, sal nie beperd word dier die landse grense nie. Een aanvaller in een motor vol ploftoestelle het gisteraand een bus getuiken, wat soldate in die Sistan Balochestan provincie nabou die grens met Pakistan vervoer het. Die Sunni militante groep Jahish al-Adil het aanspreekakheid vir die aanval aanvaar. Die groepse basis is in Pakistan. Cricket. Sri Lanka koo van voort met hulle telling op 49 vir 1 op die tweede dag van die eerste toepel ten die proteas in Durban. Die besikers het gister die proteas die snelbalanslag goed oorleef. Die kaptein Demath Karuna het vooral goed vastgeskop met 28 onoorwonne lopies. Kontin de Kok het 80 lopies vir die proteas aangeteken en is bygestaan door Temda Bavuma met 47 en die kaptein Vaf Duplassie met 35 lopies. Die Thuispan het sy eerste drie kovers vir net 17 lopies verloor en uiteindelik 235 lopies aangeteken. En dit is die einde van vanochtendse die sprug. Kom ons luister na in die boendes van my hart van Thuisie voor ons by die in die hoofdcentra van die land kom. Nodig jaar stelwerk aan jou huis? Of piesgraad enige aria en goud ding. Wat jy met gieter afvoerpype, stormwaterpype, rioolpype? By winkels. Of verjy jou onkel nie op toe nie. Kommersieel of industrië nie se nie. ICS Specialist tot jou redding vir een permanente oplossing. Die eerste keer enige aria in goud 10 skakkel nou, nou 083 798 93 62 nou 83 798 93 62 ek dier die gang van jare sy verlang vir die kamers vol skeel sang so trek ek die laie hoop van hoop en van hoop, en in die bloemdoes van my hart Het die tyd sal my leer So staar die donker in Wat gaan verby en wat maak sin Waar is die einde en Waar was die begin So kyk ek waar ek loop Door hoop en van hoop In die pondo my hart en na die tyd sal my leeg as die begin, so kyk ek waar ek loop, dier hoop en wanhoop, en die boemloof, van my hart, en in na die tyd, sal my leer,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 Temperatuur vir vandag, soos verskaf dier die Zuid-Afrikaanse Weerbureau vir die hoofdcentra van die land. Warmbad, bewolk en warm met reen en verspreide donderbuie, minimum 19 grade en maximum 26. Nelsbruid, bewolk en matig met verspreide reenbuie, minimum 19 grade en maximum 23. Pretoria, bewolk en matig met verspreide reen en donderbuie, minimum 17 grade en maximum 23. Johannesburg, bewolkenmatig met verspreide reen en donderbuie, minimum 15 grade en maximum 22. Vereniging, bewolkenmatig met verspreide reen en donderbuie, minimum 16 en maximum 23 graden. Rustenburg, bewolkenware met reen en verspreide donderbuie, minimum 18 grade en maximum 25. Bloemfontein, bewolk en warm met die donderbuie in die middag minimum 16 en maximum 27 grade. Kimberley, gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderbuie minimum 19 en maximum 28 grade. Durban, bewolk en warm met reen minimum 22 en maximum 27 grade. graden. Ooslondon, gedeeltelik bewolk en warm met een minimum van 20 grade en een maximum van 26. Uppington, Gedeeltelik bewolk en bloedig warm met donderbuie minimum 22 grade en maximum 35. Kaapstad is sondig en baie warm met 'n minimum van 18 en een maximum van 32 grade Port Portelisabeth is sondig en warm minimum 18 grade en maximum 25. En laatst in Sutherland, gedeeltelik bewolk en warm met verspreide donderbuie minimum 14 en maximum 29 grade En dit is die einde van van ochendse nieuws en weerberig. Besoeker is ons webwerwe by, by www.fmstereo.co.za of www.netradioesa.co.za waar die radios ook speel en jy met enige cellfoon of rekenaar kan saamkuier en loerger is rond, daar is ook potgooie van vorige programme indien jy dit gemis het. Sluit aan by ons Facebookgroepen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 en jy krijg een gratis domein lewenslang met 2000 mega HDD, 10 e-postadresse en een gratis SSL securiteitsysteem op jou werf. So jy kan ‘n winkeltje opsit en veilige betalings neem. Contact haar op die webwerf met behulp van die kontakvorm of stuur vir haar e-post by Corrie by Unilab.co.za Dit is C-O-R-R-I-E en die e-teken U-N-I- poptek lab en lab.co.za vir enige werkingsbeemark nasionaal en internasionaal. Reeds gedrukte boeke of eboeke word ook gratis op ons webwinkel gelaai. Kontak Corrie vir meer besonderhede. Haar Skype-adres is corrie.slabbert3. Dit is C O R R I E S L E R T en die syfer 3 of stuur vrae by corrie .slabbert3 by unilab.co.za Het jy boeken wat geproeflees of vertaal moet word? Ons kan help. Selfs al wil jy jou boek in audioformaat op ee serie bemaak, contact vir Cathy by Cathy by, by netradiosa.co.za Dit is c-a-t-h-i en die ekteken netradiosa.co.za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 Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar wel die van die artikel of berichtskryver. Die radio is gee berichte en is deusus ontvang en is ditraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen FM Stereo en Net SA. Geniet jou dag saam met ons met heerlijke muziek wanneer daar nie levendige programme op die lucht is nie. Die programrooster vir vandag is soos vol. Om 9.30 was die nies en weer saam met my Jolanda. Om 11.00 is gesondheid saam met Cathy. 1.00 is kampmal klank met Betsy. Half 3 van marg is tjokkerkies story tijd met my Jolanda. 4.00 is uit die hart van die boer saam met Corrie. 5.00 is muziekklank met Potty. 7.00 vanavond is oordenking saam met Dr. Tini Eilers. 8.00 vanavond is Tempo saam met Janke. Wil jy jou, jou droom bewaarheid en jou passie uitleef as een radioomroeper, kontak vir Corrie, by Corrie, by netradio Co En op hierdie noot groet ek jou. Geniet jou donderdag sam met f Stereo en Netradio SA. Ons speel uit met Hou my jy bekie vas, van die Campbells. Tot ziens en ‘n gelukkige valentijnsdag aan allemaal. okay <laughs> you jou seuns en dogters en vaders en vervaders wat eksklusiewe juweliersware reeds vir die afgelope 29 jaar soek jy iets vir daardie spesiale geleentheid iets altyd iets kosbaars saded met juwele, diamante en ander edelstene niks kan so mooi, so diep praat met 'n ander hart as jy goud en silwer en diamante lê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 en werpers van exklusieve jiveliers waren. Die liewe is so lekker saam met jou Ek wil jou altyd in my arms hou ons twee is mis vir mekaar bedoel ek wil jou mysie altyd by my hou oh. die ochtendson die maak u reis How may i be keep i sense me go How may i be keep i sex love for you How may i be keep i drink me go